Moi boas, comezamos, 223.000 bidons con residuos radioactivos están esquecidos á súa sorte fronte ás costas galegas. Foi en concreto entre 1949 e 1982 cando oito estados europeos botaron miles de toneladas de lixo nuclear nunha zona do Atlántico, nalgúns puntos a escasos 200 km da costa galega. Falamos agora deles porque unha expedición científica francesa localizou nestes días alrededor de 1.800 bidons con estes residuos radiactivos no fondo mariño do Atlántico, a 650 km da costa galega. O buque oceanográfico equipado cun robot submarino logrou xeolocalizar tantos de bidons dunha das zonas onde se vertera este lixo nuclear, sen apenas control nin seguimento posterior. Esta misión forma parte dun proxecto internacional nacional que busca avaliar os impactos destes vertidos sobre o ecosistema mariño. Galiza tivo un papel chave na denuncia histórica destas verteduras nucleares. A comezos dos anos 80, o Xurelo, un pequeno pesqueiro saído de Ribeira, protagonizou unha das primeiras protestas internacionais contra os residuos radioactivos no mar. Foi unha loita gañada e un exemplo de como o movimento social na defensa da terra é imprescindible e necesario para termos un futuro. Na década dos 80, un pobo galego que se defendeu por terra e por mar contrapado seguiu a prohibición destes vertidos. Con todo, a loita continúa ata os nosos días e así o acredita esta nova investigación. Os vidáns seguen aí e organizacións ecoloxistas como a Adega ou o Greenpeace, que estiveron en primeira liña de loita naquele momento, reclaman unha vez máis saber en que estado están e como afectan a saúde das persoas e da vida mariña. O descubrimento destes bidóns provocou tamén reaccións a nivel político. O presidente da Xunda, Alfonso Rueda, votou balóns fora, asegurou que os executivos españois deberán ter monitorizado durante todos estes anos estes residuos. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegurou que descoñecía a súa existencia e, pola súa banda, o BNG exixiu a Comisión Europea unha investigación seria sobre o estado real destes residuos. Mentres, o goberno español amosou interese nos resultados di que está en contacto permanente co comisión científica e que promete información. Seguimos, comeza a tempada de alto risco de incendios forestais que se estenderá ata finais de setembro, nun verán que a xencia estatal de meteorología prevé máis cálido do normal. A pesar das condicións adversas, o persoal disponible para a extinción diminuirá nun 21% respecto ao ano pasado, con 7.000 profesionais entre xunta Estado-Concellos, ademais de 30 medios aéreos e 380 motobombas. A xunta marca como aux que ardan menos de 18.555 hectáreas, cifra que representa a media do último decenio e reforzará a vigilancia con 181 cámaras. E estes últimos días, xa notamos, será un verán caloroso. A poboación viviu recentemente récords históricos de temperaturas máximas e a evidencia científica é clara. A calor prexudica seriamente a nosa saúde. Por iso, o Observatorio de Saúde e Cambio Climático do Goberno Español vende lanzar unha guía práctica de comunicación pro verán 2025. subliña nela que a mortalidade atribuíble ás altas temperaturas é moito maior do que a causada por os golpes de calor directos, é dicir que, ainda que os golpes de calor son situaciones extremas e perigosas, moitas máis persoas falecen debido á exposición prolongada a temperaturas elevadas que afectan a saúde de forma moito máis silenciosa ao agravar enfermidades cardíacas ou respiratorias Prova disto é que as vagas de calor provocan un aumento medio do 10% dos ingresos en urxencias. Fronte a isto, a adaptación e a prevención son chaves para reducir o impacto da calor na saúde pública porque 28 graus en Galiza poden ser peores pra a saúde que 37 en Andalucía. E precisa unha coordinación multinivel entre as administracións estatais, autonómicas e locais, día guía, para promover comportamentos adaptativos á calor no conxunto da sociedade. Paradoxalmente, Bruselas suaviza a súa política climática e abre a porta a compensar emisións fora da Unión Europea. A Comisión Europea confirmou logo o seu compromiso coa reducción do 90% das emisións de gases de efecto invernadoiro para 2040, pero ao mesmo tempo introduce certas flexibilidades que permiten compensar parte desas emisións mediante créditos de carbono adquiridos fora da Unión Europea. Organizacións ecologistas alertan de que estas flexibilidades poden diluir a ambición real, converterse nunha excusa para retrasar a acción climática efectiva. Reclaman logo que se teña no foco a reducción directa das emisións para evitar que a crise climática se agrave. ningún mexillón en mans de Cobre San Rafael. A Organización de Produtores do Mexillón de Galiza decidiu deixar de descargar no porto de Vila Xoan en sinal de rexeitamento á mina de Touro e o apoio económico que a promotora do proxecto Cobre San Rafael presta á grúa que opera neste peirao. Denuncian que a empresa pretende gañar presencia e legitimidade no sector a través dunha actividade que non lle corresponde. A pesar das dificultades logísticas, a organización considera que esta medida é un paso necesario e coerente coa defensa dun mar limpo, vivo e libre de contaminación. A nosa actividade de DIN tamén depende da ética e non se pode producir en augas limpas mentre se colabora cun quen as pon en perigo. O brogromo de botulismo volve a afectar a lagoa de Congorza en Cangas e causa a morte de varias aves. Adega Vigo alerta de que nas últimas semanas se retiraron entre 10 e 15 cadáveres de lavancos reais neste espazo que é propriedade da Banca, responsable do seu estado de conservación. Adega denuncia o desleixo tanto desta entidade como da Xunta na adopción de medidas na xestión da restauración ambiental desta lagoa. É un espazo de alto valor ambiental incluído no inventario de humidais de Galiza pero que hoxe se atopa en estado de degradación coberto por lentillas d'auga e con moita chega de materia orgánica debido á filtracións e a alimentación indebida das aves Non conta con protección legal nin tampouco cunha xestión activa por parte das administracións Por iso a Dega reclama responsabilidades e unha actuación urgente para restaurar o ecosistema rematamos en lugo, a delegación da Asociación Ecologista de Gana Provincia lanza unha campaña para reivindicar as beiras dos ríos Miño e Rato como espazos verdes para a cidade. Xunto ás asociacións veciñais colocaron unha faixa coa mensaxe de as beiras dos ríos espazos verdes non a urbanización do río Rato. A campaña denuncia os plans urbanísticos que ameazan este valioso corredor natural e reclama frear a construcción dun edificio de oito plantas nas marxes do río Rato. A Dega conta co apoio de grupos municipais e agarda que este respaldo político se traduza en feitos concretos para protexer o patrimonio natural da cidade e da veciñanza. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.